Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammedin wa alihi washabbihi ecma'in. Allahumma yassir amri wa eshrh li sadri wa ahli luqatan min lisani yafqahu qouli. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma lam tana inke hakim. Her şeyden önce Allahu Subhanahu wa Ta'ala'nın nimetlerine şükretmek lazımdır ve unutmalı deyil ki O qul nə qədər Allah spontan neymətinə bir o qədər şükür edərsə, Allah spontan ona olan neymətini daha da artırar və biz də bu gün e, bura toplaşmağımızı, yəni bu cür yəni, məclisin təşkil olunmasına görə yəni səbəbkarları Allah spontan hivs eləsin, evi evəli hivs eləsin, onları xatırdan bağdan qorusun və bizim məclimizi daha da səmirləri, daha da e, bərəkəti və daha da e, xeyirli məclislərdən etsin və biz e, keçən dərsdə, deməli, İbrahim Rahe ilə Həvizahullanın Deməli, əhlüsünlənin qədər barəti müxtəsər yəni, eytiqadından biz artıq 6-cı dərs bitirdik və qeyd etdi ki, bu 6-cı yəni, dərs, yəni, bu qədərlə olan dərs yəni, aid idi Allah spontalanın yəni, iradəsinin qismlərə bölünməsi və qeyd etdi ki, bu 2 yəni, qismdir və sonra biz bu dərsdə yəni, o məsələdə müxaliflərin rəyini öyrəndik və onlara rəəd və eyni zamanda əhlüsünnə də bu barədə, yəni biz etiqadını yəni öyrəndik. Ha bu gün də biz inşallah e, demək olar ki, yəni 7-ci, yəni, sonuncu yəni dərsdəyik və bu dərsdə ümumiyyətlə yəni əqidə e, qədər barədə, yəni əqidənin qədər bölümündə yəni bir neçə yəni şübhəli demək olar və hətta ki e, əsaslı, yəni məsələlər var ki, yəni, insanlarda o ə, çaşdırıcı hallar əmələ gətirir və müəllif bu dərslə bu məsələlərə ə, yəni ə, aydınlıq yəni gətirməyə çalışıb və burada da yəni üç yəni məsələdir. İnşallah yəni ikisini yəni bu gün götürəcəyik və birini də uzun olduğuna görə inşallah yəni gələndərsə. Deməli bu məsələlərdən birincisi budur ki, şeir Allah Subhanahu taala-ya iadəfə olunur yoxsa yox? Yəni biləcək deyirsə ki, əşi bu şər Allahdandır. Əşi bunu Allah elib, bu şər Allahdandır. Yəni bucür demək, yəni həmən şəri Allah Sübhana nisbət etmək olar, yəni yoxsa yox. Yəni bu birinci məsələ bundan ibarətdir. E, və Şeyx burada İbn Teymiyə Rəhməhullahın yəni, rəyini gətirib ki, qail əşiq lisəm İbn Teymiyə Rəhməhullah, "Ər-Rəbbü la qat, bəl fi'lu kulluhu həsən ḥasanun və ḥasanāt." İbn Teymiyə Rəhmanullah buri ki, Rəbb ə pis, feil qəti etmir və ə, Rəbbin bütün feilləri yaxşılıq və yaxşılıqlardan ibarətdir. Yəni hər biri həsən və həsənətlərdir. Va fe'lu kulluhu kheyr, va Rabbin fe'l-hamse, yəni xeyirdir. Liha da kana Nabiyü sallallahu əleyhi və səlləm yəqul fi d-du'a l-istiftah, "Vəl xeyrü və şerrü leysə əleyk." O baxımdan peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaza başlayan istiftah duasında bu danədə idi ki, Xeyr sənin elindədir və şər sənə deyil. Yani, e, səndən deyil yok, yəni sənə deyil dəyil dəyə Peygamber sələləm dəa edərdir. Evet, fə ennəhu lə yəhlüqü şərrən məhdan, bəl kullu mə yəhlüqü fə fə fə hikmetun huvə bə hə Və Rabbinin e, ə, əməlində xalis, yəni şər yoxdur, əksinə onun ə e, xalq etdiyi hər bir şey, hər bir şeyin özün hikməti və hər bir şeyinin, yəni bir etibar baxımından, yəni xeyri var. Yəni Allah Subhanahu taala nəyi xəliq edibsə, e, bu öz özlüyündə e, xalis, yəni şər deyil. O bir hikmətlə, xeyr, e, bir hikmətə hər bir feilin, əməlin, hər bir şeyin öz hikməti var və o da nisbətdə etibar baxımından, yəni xeyirlidir və ləkin qat yəkunun fihi şarru libağdın nəsi və hərdən Allah subhanətə allan həmən o əməllərində, yəni fiilində Allah subhanətə allanın e, fiillərində, yəni xərq etdiklərində bəzi insanlara şərh ola bilər və huvə şərh cüzüyün idafiyyün və bu şərh cüzü yəni idafiyyə, yəni şərdir və əmmə şərh külli əv şərh mutlaq fərrabbu münəzzəhun ən hu və hədi huvə əşşər əllədi iləy Ancaq, ə e, igid etdiyimiz kimi Allah Subhanahu xalq etdiklərində, yəni bəzi insanlara görə, yəni şər ola bilər və bu da cüzü idafi, yəni şərdir, amma xalis şər, yəni mütləq şər və Allah Subhanahu bu mütləq şər və xalis şər etməkdən, yəni münəzzəh, yəni uzadır və bu baxımdan da peyğəmbər duada dediyi kimi şər, yəni ona, yəni deyir Yəni, bu hədisin, daha doğrusu, i̇bn Teymiyyə Rahimallahının bu hədisdən gətirdiyi və də da hədisi açıqlanmaqsədir və ya da ki, Əhl-i Sünnənin Peyğəmbər s.ə.vəmin şər sənə deyil sözü necə başa düşməyə deyəni məsələsini aydınlaşdırır ki, yəni bu da bir neçə açıqlanması var. Yəni, burada Peyğəmbər s.ə.vəm bilir ki, hədisdə deyir ki, xeyr sən əlindədir və şər sənə deyil. Ancaq hamımızda bilir ki, Xeyr və şər e, xilqət etibarilə kimin xəlq etdiklərdir? Allah subhanahu wa Və İbn Teymi Rəhim Allah qeyd etmək istəyir ki, yəni Allah subhanahu wa ta'alanını etdiklərində mütləqən şər yoxdur. Və hədisdə də inkar olunan şər hansı şərdir? Mütləqən xalic şər. Yəni bu feyil öz-özlüyündə şərdir deyib, mütləqən onu Allah subhanahu wa idafə etmək olmaz. Aydındır. Baxmürək ki, o feil özü Allah Subhanahu Allah'ın məxluqatı altına daxildir. Aydındır? Və İbn Teymiyyə burada rəhməlla qeyd edir ki, yəni şərh mütləqən olar Allah Subhanahu nədir? İdafa olunmur, nisbət olunmur. Sadəcə həmən feil e, hər bir əməlin, hər bir Allahu Subhanahu bir hikməti var və o da ehtibar baxımından xeyr və etibar baxımından nə ola bilər? Ziyan şər ola. Məsəl məsəl üçün e, bir insan, bir insan E, Tutanım ki, yaşayır məsəl üçün, bir rayondur, hələsin 5 hektar yeri var. Məsəl üçün, deyirəm, mən bunu bilmirəm, yəni, təxminən deyirəm ki, biri məsəl üçün əkib buğda, biri məsəl üçün əkib arpa, biri əkib düyü, biri əkib kartof, biri əkib, nə bilim, badımcan, biri əkib, nə bilim, başqa nədənli bitirə var, lobiya, qaroq, vəliq və s. aydındır və bu bitkilər də yəni təkib etibari ilə bəsin az və bəzinən çox suya var? ehtiyacı var və Allah Əsmələr bunlara bu yerə yağış nazil edir və yağış nazil edir və o torpaqlar hərəsi öz ə, miqdarında ə, suyu içəndən sonra ə, qəbul edəndən sonra və müəyyən bir su təbəqəsi yütüləsə həmən bitkilərin üzərində yəni, aydındır və bu yağış da ardı kəsilmir Və yağış da yağır-yağır-yağır, aydınlıq və bu yağışı bu qədər çox yağmağından, ola bilək, orada e, dəyil yer edirəm, yəni bu, əkincisindən e, başlamaca, yəni sadəcə yəni, bu cür aydınlatmaq istəyirəm ki, yəni o yağışın o çox yağma nəticəsində, ola bilək ki, kimlər ki, buğda arpa əkmişdir, yağış onları yub aparıq, aydındır hansı bitkilər ki, kökü dərinəndən olandır. Məsələn, deyim ki, kartofdur, nə bilim, yerköküdür, çuğundur və, və s. yarə. Yəni bu cülləri isə yağışın çox yağmasına baxmayaraq o yub aparmır. Və nəticədə yağış kəsəndən sonra həmin o buğda, arpa və rəfsə əkəlləri, yəni əkin bitsinin su aparır, aparmır? Aparır. Hansıların ki, suya ehtiyacı çox olan bitkilər var idi. Məsəl üçün badımcandır, məsələn, kökdür və lx. Bunlar o oxsudan bəhrələndi, bəhrələnmədi. Və nəticədə bir feil, Allah Subhanahu bir feil yağışlandı, yağdırması. Bu udu bu əkənlərə görə ziyan yoxsa ziyan deyildi? Məsələn, bu birsərə xeyirdi yoxsa xeyir deyildi? Bax bu deməkdir ki, Allahu Subhanahu feilində mütləqən şər yoxdur. Yəni o nisbətdə kiməsə nisbətdə o ziyan gətirdi, kiməsə nisbətdə nədir? Yəni mənfəət. Yəni o yağış özlüyündə mütləqən şər yoxdur. Aydındır? Eyni zamanda götürək məsəl üçün heyvanlar üçün, məsələn, Afrikada, saharada görürsəm ki, uzun müddət yağışlar yağmır, hətta ilanlar, balıqlar, kimsahlar palçın içində qurulurlar. Və onlar üçün bu yağışın çox yağması nədir? Yəni, bu cür götürülür. Və ya ki, götürək ki, e, tutalım ki, sunam hadisəsi. Yəni, Allah yerdə, e, əmri ilə baş verən sular, yanğınlar, vul vulkan püskürmələri, zəlzələlər. Yəni, nə ki, insanlar təbii fəlakət deyib təbiətin bu oyuna atdıqları yəni məsələlərə gəlsək, bu həqiqətə məsəl götürə Yaponiyası. Yəni baxsan görsən E, o boyda dövlət, yəni bu cür bu cür strategi, bileyim, e, siyasi, iqtisadi və illəq vəsaitlə texnologiyada irəlləşən, nə bilim, e, 9 ballı binaları olan, nəyə ola, nəyə nə olmayan və Allahu Subhanahu orada bu cür, yəni e, əməlin, yəni icra etdirməsi, yəni orada baş verməsi bu tsunami və ya zəlzələnin və ya hətta başqa bir hadisənin e, bu artıq Əslində baxsan, indi biz e, dünyaya baxımdan götürsək, Yapon e, xalqı üçün zərərdir yoxsa xeyirdir? Zərərdir, mütləqən zərərdir onlar üçün. Hətta e, Allah subhanətə alanın əmrlərində hikməti dərk eləməyən kafir, müşrik, ondan sonra zındıqlar, yəni dinə qarşı olanlar, hansı insanlar üçün deyəcən, hətta Allah subhanət alanın onun üçün xəlq etdiyini dərk eləyə bilməyən Avam, cahil dindən uzaq olan müsəlmanlar belə bu feyli nə sayırlar? Məzəmmət sayırlar. Allah, o nə günahı var idi, nə günahı var idi. Amma həqiqətdə gəlin biz onların arasında olan tərqlənməyə baxaq. Yapon xalqı, deməli, düzgünlük, ədalətlilik, ondan sonra işlərində dəyiqlik, ondan sonra bəlkə məxlaqları var idi, bəlkə məyləri, bəlkə hər bir şeydə onlar e, bəzi cahil müsəlmanlara nisbətən Necədilər? Adildilər. Qanunlarda, qanunların tətbiqində, iş məsələlərində, öz gördükləri işlərində. Ancaq bundan onların baş verməsində, Allahsana onlara bu zəlzələ, bu tsunami su və ya təcə vulkan düşməsi hansansa hadisələr onlar qıraq adamlar onlara e, bir, bu böyük bir can verici bir əməl kimi baxanda biz misal onlara inca baxırıq, ibriət kimi. Səbəb nə idi onların mücərrə olmaqlarını? Bütbərəs qoydular. Bütbərəs qoymıdılar. O bütbərəs qoyum hansı ki, baxmayaraq dünyavi, insani cəhətlər olan, xüsusiyyətlər malik olan bir millətdir, bir xalqdır. Yəni bütün insanlar, hətta ən təqvalı məşalmanlar məs Japonların istehsal etdiyi mini maşın, nə bileyim, libas, texnika, hər bir şey məs onlar istifadə etdiyini Almaq istəyirlər ki, dəyiqdir, düzdir, belədir. Amma baxməyək, buna baxamək Allah sonunda onu nə göndərir? Bu, bələni göndərir. Və kimsə o bəladan e, onun üçün acınacaqlı bir hal olduğunu qəbul etdiyi halda Müsləmanı nə götürür? İbrət. Səbəb nə idi? Onların etdirləri şey. Allahdan başqasına tapındıqları, bütlərə tapındıqları. Hansı ki bu, e, təhcə e, dindən xəbərdar olan Müsləman üçün bu, bir, birinci vaxıncı hadisi deyil. Hətta onlar özüylə bilib birinci və birinci və axırıncı alsə Ancaq onlar bunu atla nəyin boyuna, təbiətin boyuna. Yəni hər hansı bir e, qaya uçdu, yerin altına təkən oldu, belə oldu, torpaq sürüşcülüyünə ucuza dəymədi, qıraq-qarağa toqquşdu. Yenə alt üstünə çıxdı, üstü altına çıxdı. Ancaq müsəlmanlar onu nədən ibret alır? Bu hadisə gəlib Şeybənin qəbrinə, Nuhun qəbrinə, ondan sonra başqa-başqa qəbirləri peyğəmbərlərin, aslan qəbirləri bəlalar gəlib nəinki göydən, yerdən su, hətta göydən otlar tökülüb, alovlar daşlar axıb o qövmələrin sansı onlar öz peyğəmbələrin ası çıxıb və Allah subhanət hala, yəni şəriq qoşub, aydındı Yəni, bu həqiqədən də bu feil bugün bütün dünya bu haqda düşündüyü halda ancaq misalman oradan bir dənə ibrət alır. Yəni, onların, Allah subhanət halanın onlara o verdiyi bəla nə idi? Onların e, dünyalı yox, məs Allah subhanət halanın yolundan yani uzaq düşür. O da onların Allahdan başqasına yani tapındıqları bütdə, nə bilim, qayalar, ağaclar, bileyim, insanlar və yaxud əsər aydındır. Və bu həqiqətən də, yani burada İbn Teymiyyə Rəhmənullahın məs o hədisi o cür açıqlama verməsində də hikmət bundadır ki, yani Allah Subhanahu Va Taalanın əfəilində e mütləqən nə yoxdur? Şər yoxdur. Allah Subhanahu Va Taalanın hər bir E, fiilində mütləqən olaraq xeyr var, sadəcə o kiməsə görə şər ola bilər, ancaq o şər əslində nisbətdə olan şərdir. Hansı ki, o şərdən insan öz ibrət ala bilər və yaxud da götürək müsəlmanların öz başına gələn. Müsəlman bizdə belə bir adət yaranır. Əgər bizim edməli minimizdə, ailəmizdə, işimizdə, gücümüzdə, nəsə baş verəndə, nəsə alınmayanda, avariya olanda, nə bilim evdə nəsə bir yanğın olanda, baş uşağımıza nəsə qolu çıxanda, ayağı sızanda, nəsə bir şey olanda biz o anda çalışırıq ki ona dünyanı nədənsə bir səbəb tapa bilər. Əş akkumulyator köhnə idi, əş dinamosu xarab idi, onunsa təkəri partlayacaqdı, nə bilim keçal idi, nə bilim, nə bilim nə idi. Əş uşaq da belə getməsəydi, belə getməz, belə olmazdı və işığı toxub belə elə məşədilin, belə eləsəydi nə olarsa. Yəni çalışır ki, o səhflərə biz dərhal dünyavi şeylərdən nümunə gətirib özümüzdə toxlu ataq. Ancaq biz unuduruq ki, sələflərin başına bir halisə gələn kimi onlar səhfi kimdə görərdilər? Özlərində. Əgər onlar öz miniklərində e, nəsə nasazılı görsəkdilər, onlar bilər də ki, bu Allah Subhanallahın onları e, bu əməli, yəni bizim dilimizlə desək, bu şəri onların başına gətirməyə dəsəz məqsəd nə idi? Allah Subhanallahın onlara bunu ilə ibrət verməsi. Hansı Hüseymin Rəhamallah e, buyurur ki, insanlar Allah Subhanallahın müsibətlərində qismlərə böyünür. Yəni, Əgər Allah sonra birinə bir şər verirsə, başına bir şər iş gəlirsə, o, yəni, müsibət halında insanlar qismə bölünür. Və ən xeyirli qism o insandır ki, o insan başqasının başına gələndə artıq nə alır? İbrət alır. Yəni, bugün biz, e, qardaşlar aramıza bir nəfər var idi. Sağlam adam idi, gəzir, dururdu. Sabahçın o qardaş dünyadan kökək, nə qədər belə hadisələr olub. Əlimizdən aparmış o, yumuşuq cavdək cəfənnəmi şey cənazə qalıb basdırmışıq və e, o qəbrdə e, onu basdığımız halda biz ölümün nəyini ölmüşük dadmışıq. Artıq biz öləcəyimizi duymuşuq, bilmişik. Çünki özümüz onu torpağa qoymuşuq. Özümüz basdırmışıq, üstünü örtmüşük, özümüz dua eləmişik, özümüz nə hiss etmişik və qayıtmışıq gəlmiş evimizə, sonra nə Unutmuşuq. Və Allah s.ə. yenə bizə o cür ibrət göstərir, başqa birimiz aramızdan gedir, yenə bu cür nüvü alınan, Aydındır. Yəni, bu baxımda Hüseyin Rəhmələ buyuruyor ki, insanların ən xeyirlisi öz başına deyil, başqasının başına bir bala gələndə, bir sınaq gələndə ondan yəni, ibrət alır. Bu, ən yüksək təbəqəli, ən gözəl yəni, nümunəvi insanlardır. İkinci qism insanlar o insanlardır ki, onlar öz başına deyil, başqasının başına gələndən sonra neyə? İbrət alır. Əgər məsələ tutam ki, yanındakinə bir işi oldu, ibrət almadı. Solundakinə bir işi oldu, ibrət almadı. Öndəkinə oldu, ibrət almadı. Arxasında oldu, ibrət almadı. Öz başa gəlindən sonra oldu, ibrət aldı. Ondan fayda çıxartdı, düzəldi, islah oladı, tövbə etdi, namazlarını hisselədi, qoruldu, səhvlərin xatasını başa şüklü. Bu ikinci qism insanlardır və bu da birincidən aşağı təbəq olan insanlardır. Üçüncü, ən belə yaramaz ən başa düşməz, ibrət almaz qism o insandır ki, nə özünün, nə başqasının başına gələndə o insan yəni, ibrət almaz. Və bu da bugün həmən o, o cür, yəni cahil insanların təbəqəsidir ki, onlara aid həm müşriklər, həm kafirlər, həm də Allah subhəndən ayət edən ibrət ala bilməyən, yəni cahil müsəlman təbəqədək hansı ki, həqiqətdə özlərinə müsəlman adlandırıb, yəni müsəlmanın, sözün nədən ibarət olduğunu onun üzərinə vəsfələ düşkünə xəbər olmayan, cahil xafil xəbəss olan, yəni insandır, aydındır? Və bu baxımdan da, yəni İbn Teymiya Rəhməllahın, yəni bu e, məsələdə yəni rəyi budur və həmsin İbn Qeyyim Rəhməllah buyurur ki, İnn əsməhu kulləhu hüsnə və li səfiyyə ismin qeyri dəliq aslan. İbin qeym rəhmələ ki, Allah subhanı və talan adların hamısı, yəni gözəldir və orada ondan başqa, yəni gözəl adlardan başqa heç bir şey yəni yox. yox, yox, yox bütün adlar nədir? Hüsnə. Necə əsrədə gəlib ki, Allah subhanı və talan adların hamısı nədir? Lilləl əsməl-ü hüsnə. Həm, ayda gəlib və həmsində və e, hədslərdə də gəlib. وَهَذَا يَدُولُ أَلْ أَنَّ فَعَلَهُ كُلُّهَا خَيْرَاتٌ مَحْضٌ لَا شَرَّ ف۪يهَا Vudu onu göstərir ki, Allah subhanətlələnin feyirlərinin hamısı xeyirdir və onda xalis, e, yani e, mütləq, yani şərq yoxdur. لَاَنَّهُ لَوْفَعَ لَا الشَّرَّ لَا اشْتَقْقَ مِنْ لَهُ مِنْهُ Deyil. Və bu da ondan ilə, ilə gəlir ki, əgər Allah subhanətə alan şər fəili olsaydı, onda o şər fəilindən Allah subhanətə nə olardı? Ad, yəni meydana gələdi, yəni ad, həmən o fəildən ad, yəni çıxardı. Və ləm təqun əsməhü kullə hüsnə və bununla da Allah subhanətə adlarının hamısı hüsnə, yəni olmazdı. Və hədə batılun fəşşər uleysi iləyi və bu da batıldır və həyətləndə şər Allaha deyil. Fəkəməl, la yədxülü fi sifətihi və lə yəlh əllə yədxul fi af'alihi feşşru laysa ilayhi la yudafu ilayhi fe'lan wala və bu baxımdan necə ki onun sifətlərinə daxil deyil və həminsin onun zətinə də daxil deyil və bu həminsin də Allah subhanəhu daxil deyil və bu baxımdan şər Allaha del və Allah Spatalaya nə feə nədə vəsfən idaafə olunmaz Va innəmə yatxlüfi məxfuuləti və bu Allah Spatalanın məfulətlarınınının yani daxlində daxlindədir va farqun beynən feəlival məfu və feən məfundunda fərq undunda də kim fəşarru qamun bi məfulihi əl mübayin ləhu lə bi feəli əlləva fihu. və bu Baımdan da Feillə, yəni məhfulun arasında fərq olunudadır ki, yəni e, feil və olunan, yəni məhful də olunmuş onun fərq olunudadır ki, yəni şər Allah subhanət alələrinin feilindən deyil, şər Allah subhanət alələrinin məxhulqatları nəyindəndir, yəni feilindəndir. Və bu baxımdan da o Allah subhanət alələrinin feilinin yəni, e, tərkibinə yəni, daxildir, aydındır. Qaləşəxli Səmi ibn Teymiyyə İnne şerr lem yudaf ila Allahi fi kitab lem yudaf ila Allahi fi kitab, fi kitab alə, e, ki şər Allah subhəna təlanın e, Allah subhəna da idafəsi kitabda və sünnədə üç e, növnə yəni idafə olunub. Yəni Quranda və sünnədə Allah subhəna təlaya e, vəs idafə olunan şər Üç, e, növ, üç sürə, yəni e, idafı olunub. E, birinci, imma bi tariq el-umum kəqoluhu Allah xalq okulli şey. Birinci, umum baxımından. Necə Allah talab olduğu kimi, Allah hər bir şeyin, yəni xalqidir. Və burada həmən şəhəd-i umumun tərşibində, yox tərşibində deyil, tərşibindədir və ikinci və imme bi tariqi ilə səbəb ikinci də onun səbəbinə yəni idafə yəni olunması baxımından. Necə ki Allah təala Quranda ki, min şərri məxələq. E, Əxalq etdiyi əşərdən, e, yəni sığınıram. Bu da yəni fələq surəsindən ki, ayədir. Və üçüncü və imme en yuhzə fa iləhu kəvəl cinn və anə la nədrə əşən uridə min filat də onun faili silinməyi yəni e, e, ilə yəni o feili edənin edənin silinməsi ilə ki cinlər e, buyurduqları kimi ki biz bilmirik ki həqiqətən də yerdə olanlara şər istənilirdi yoxsa o e, rəblər onlara yəni düzgünlük düz yolda olmaqlar yəni istəyir bu da e, istənilirdi, yəni şər istənilirdi. Bu baxımdan orada həmən feylin olub, feylin icrası, yəni fəalini olub, yəni silinib. Və qad fil Fatihətəl Əsnafı Ələtə və bu üçsünü Fatihə surəsindən cəmb olunub. Nedir ki, Allah talab buyurur? əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl E, aleyhim. Fahuza fa'lu fə, burada da e, Allah səuna buyurur ki, o kəslərin yoluna nemət verdiklərin kəsinə yoluna o kəslərin yoluna yox ki, ki, hansı ki onlara, yəni qəzəb olunub. Və burada da qəzəb olunulunun e, kimin tərəfindən qəzəb olunması nədir? Yəni silinib. Və, və həmçində Allah Tala buyurur ki, walad dalin. Fa'dafa adlal ila al-makhluq və üçüncü cü də evə dili ki azanların azanların yəni yoluna yönəltmə və burada da Allah Subhanahu taala bu azmağı deməli məxluqata idafa yəni eliyib. Və min haza qulul xalil və izə maridtu fa huwa yashfin və necə İbr İbrahim xalilullah da buyurdu o kimi və mən xəstələndiyim zaman o mənə nə edir? Yəni mənə yəni şəfə verir. Və qala lil faraḍtu an aʿyibah wa ḫidr aləssalam bə yəni burduğu kimi mən istədim ki onu yəni əyiblədim yəni gəminin yəni onda əyib etdim yəni onu batırım deyə və həmçində buyurur ki faraḍna an yubdilahuma rabbuhuma ḫeyran minhu zakātan wa aqrab yəni rəhmə və həmçində Allah Subhanahu onlar, yəni ikisini xeyrlə əvəz etdi və eyni zamanda onlara e, onlara rəhəm olsun, yəni deyə. Fa ra darabuk en yabluga Allah Subhanahu onların, deməli, gənc e, boya, yəni çatmaqların, yəni istədi. Vada ki, Rəşid İslam al hikmədə min adamın izafə etməsi şeyə ilə Allah təala məqun daxilən fi umumul məxluqatı fə qald. Və indi zamanı Şeyx İslam ibn Teymiyyə rahmehullah e, bunu, yəni, hikmətini, yəni açıqlamaq ki, bax mərak e, şər, yəni Allah subhanə təala-ya yəni, olunmadığı halda, bax mərak o şər özü Allah subhanə təalanın yəni ümum məxluqatlarının Altına daxildir və İbn Teymiyyə bu, yəni, hikməti, yəni, araşdırmağa, yəni, çalışır və buyurur ki, İnnə mən xələ qəhulə xəkmətin huva bi ətibəri xeyr vədir Allah spandılı həyətləndə onu xəlq edib, yəni, öz, yəni, hikməti ilə və o da etibar, yəni, xeyr edir, yəni, etibar ə, tərəfindən olan, yəni, xeyr edir, yəni, əməl özü-özlüyündə mütləqən şəhərdir, o, bir etibarla, yəni, xeyr Və əmkənə şərrən idafiyən. Bax mərək ki, o fiil eyni zamanda, e, nəcə diyərlər, idafi halında şər deyən yani, ola bilər. Fə əzə əzifə müfrədan təfəhəmə mədhəbəl cəhəm ibn Safvan, ənnə Allah xaləqə şərrə l-məhdə lə eləzi ləkhəyre fiyil əhədin, ləli hikmetin və lə ləli və adid və bu zaman əgər o ə, tək ə, müfrad halında, yəni idafa olunsa, onda deyib elə bəziləri elə Cəhm ibn Saffanın, yəni kimi, yəni başa düşənlər ki, hansı ki Allah Subhanahu xaliş şəhr yaradı və onda heç bir xeyr yoxdur. Nə heç, nə var, nə də ki bir yəni rəhmət var. Yəni, o feilin özündə yəni xalis şərdir. şəhrdir. Validə və, və sünnə və ə'tibarı yubtul hadə kitab və sünnə və eyni zamanda ə'tibar baxımından bu rəy, yəni batil rəy idi. Kəma izə qila Muhammedun və ümmətu yəsfikunə dimə və yəfsidunə fil ardi, kan hadə zəmmən ləhum və ki, misalda deyilmiş kimi desələr ki, Məhəmməd və onun ümməti, yəni yerdə qan töküllər, fəsad eləyirlər, yerdə fəsad eləyirlər, bu cür deyilmə özünədir batil və məzəmmətli, yəni bəyinlə yani. sözlük hansı kəyə gələndə bu gün, yəni müstəşkilər, kafir dövlətləri, qərb dövlətləri, yəni İslamə bunu nisbət eləməyə çalışırlar ki, İslam dini terror dinidir, öldürmək dinidir, qan tökmək dinidir. Yəni e, bu sözü, yəni bu cür demək özü, yəni batildir. Amma değilsə ki, "Cihadun li takuna kalimatu llahi l-uliya və yaqtuluna man man'ahu min zalik" Yox, əgər desələr ki, Məhəmməd və onun ümməti, yəni Allah yolunda cihat edirlər ki, Allahın kəlamı uca olsun deyə və bu baxımdan onların qabağında olan maniyələri, maniyə edənləri qarşı döyüşüb onları öldürürlərsə, bu vaxtı o ümmət və eyni zamanda haqq olar, yəni bu cür deyilir. Yəni baxmələk ki, eyni feildir, amma o feilin bir deyilişində yəni şərdir, məzəmmətdir, bənin hal deyil, amma ikinci deyilişinədir. Düzgündür. Düzgündür. Necə ki biz bir misal çəkdikimiz kimi, yəni əgər yağış e, necə deyirlər, iki təbəqə insandır. Birinə yağış yağır və deyə bu nədir? Əkinin bitsinim getdi, belə oldu, belə oldu. O birsinə deyir, dilə alhamdulillah bol yağış yağdı, məhsul nə oldu? Bol su işdi, aydındır. Bir feil da mə iki nəyi var? Tövsifi var. Yəni iki yəni vəsf var. Və bu da yəni birinci məsələdir ki, yəni şərh mütləqən Allahun ifadəfə olunur, yoxsa yox. Ancaq ikinci məsələ hükmü iltijaz bil qədər alə maasi və təvcihü hajet adəm li musa ikinci məsələ isə yəni qədərdə E, asiliyə görə, ehticəc eləmək olar yoxsa yox. Yəni, bir cürah eləyib, bir xatı eləyib, qədərin boyunu atmaq olar yoxsa yox. Və eyni zamanda e, Musa ilə Adəm, Adəm a.s. Aleyhisselam, Musa a.s. arasında olan, yəni, mümbahisə. Aydında, yəni, bu e, qədərdə olan, yəni, mühüm məsələlərdir və Şeyx e, İbrahim Ruhi ilə Həfzalı burada bunu ikinci, yəni, qismdə, ikinci məsələdə gətirib. Vəl-həqqü fəhədə ənnəu lə yəcüzü lülinsən alə zünub və Və bu məsələ daha qodur ki, insanlara caiz deyil ki, ə, öz günahlarına və asilinə görə, yəni qədərdən ehticaz eləsin. Yəni qədərin, yəni boyuna asınır. Aydını, yəni biri oğurluq eləyir, biri izn eləyir. Sən bala niyə eləyirsən? Hə niy nəyinimi Allah Subhanahu qədirmə bunu yazıb da? Yəni buc üz demək, yəni qədərin boyuna, yəni atmaq olmaz. Qali ibn Əbil iz rahmehullah fi inkarillahi təala aləl müşrikinə qəvlühum Nizə ki, İbn Abil İz, Rahmanullah, Allah subhanətə alanın müşrikləri etdiyi inkarında buyurduğu kimi, Seyəkulü ləzīnə əşrəku, ləvşə alləhu mə əşrəqnə, vələ əbəəunə, vələ harramnə minşəy, kədəlikə kədəbəl edilməyin qablihim, hətta zəqû bəsənə, qul həl indəkum min ilmin, fə təqrəcühü lənə, in təttəbiyuna illə zənə, vəən antum illə təhrüsün. Allah səndə bu ayədə deməli müşriklərin e, etdikləri, yəni e, necə deyirlər hərəyi, onların e, söylədiklərini Allah Subhanahu onlara inkar edir. Hansı ki, onlar buyururlar ki, Allah onların dilinə buyurur ki, e, müşriklər deyəcəklər ki, ə, əgər e, Allah Subhanahu Tala istəməsəydi, biz ona şərik qoşmazdıq, nə biz, nə də bizim atalarımız ona şərik qoşmazdıq və yə va da ki, e, Allah hal etdiləni biz, yəni haram etməzdik və Allah s.ə. bunların bu rəyinə, yəni qədərə ehtiyaz eləməklər, qədərdə dəlil götürməklərini Allah s.ə. onlara rəd qaytara buyuruyor ki, həmçinin sizdən, əvvəldə, onlardan ə, əvvəldəkilər də təqzib etdikləri kimi bunları təqzib edirlər və onlar bunu təqzib etməklərə baxmayanlar, onlar bizim əzablarımızı datdılar və Allah s.ə. buyuruyor ki, deyək, əgər sizdə bu barədə bir elm varsa, onda onu bizə çıxarın Əgər siz öz zərinlərdə itibar edirsinizsə, siz yalnız və yalnız xüsusanda, yəni xəsarətdə olanlarsınız. Yəni, baxmaq ki, müşriklər e, öz etdikləri əməllərində Allah subhanıqdan qədərini inirlər, dəlil gətirlər. Yəni, əgər deyiriksə ki, hər bir feyl, hər bir insan etdikləri Allah subhanıqdan istəyən daxilində və bunlar da deyirlər ki, əgər Allah istəməsəkdir, biz bunu inəməzdiyik, etməzdiyik. Və Allah subhanıqdan onların bu e, rəylərinin bu et Yəni, yalan sayır və deyir ki, bunlar da özlərindən öncədiklər kimi inədilər Yəni, yalan saydılar. Bak, ədəlikə qor iblis və eyni zamanda iblisin, lənətullanın sözü ki, Rabbi bimi əvvəytəni, ləuzə inənə ləhumu fil ardı vəl-oğuyənləhum əcməyin. İblis lənətulla buyurur ki, Ey e, Rabbim, yani məni azdırdığın kimi mən də onlara pislikləri gözəlləşdirib onları yer e, kürəsində, yerdə onları ümumilikdə, e, yani ağzıracam. Aydın, düz bəz ailələrdə, yani illə mən e, Allahın yani istəmədiklərinən, yani başqa, yani bu e, yerdə isə müəllif sadəcə e, iblisin yani e, qədərdən gətirdi, yani dəlili. Yəni gətirir ki, "Rəbbim məni ağzdırdığın kimi", aydındır? Və həmçində İbn Əbil İz rəhməlla bulyu ki, "İnnahu ankara alayhi mu'aradatə şər'ihi və əmrhi alləzî arsala bihi rusuluhu və unzila fîki fî və anzala bihi qutbuhum." Bi qədəhi və qədəri. İbn Əbil İz rəhməlla ki, Allah subhəna təla burada onların şəriyyətə etdikləri şəriyyətə və Allah əmbrinə qarşı etdikləri ziddiyyətə görə onlar qədərdən və qəzə qədərdən yəni dəlil gətidilərini onların qəzə qədərin üstünü atdığına görə Allah onlara inkar etdi. Bax, mələk Allah subhanətələ onlara neynəmişdi? Kitablar və onlara elçilər yəni göndərmişdi. Fəciəlül məşiyyətəl əmmə dafiyyətən lil əmr Ə, və onlar Allah Subhanahu taalanın ümumi, yəni istəyini, e, onlar Allah Subhanahu əmrlərini e, üz döndərməkdən ötürü, yəni istifadə, yəni etdilər. Fələm yaquru el məşhidi aləlvəc doğit və onlar bu barədə Allah Subhanahu istəyini, yəni təvfid baxımından gətirmədilər və onlar e, Allah Subhanahu əmrlərini inkar etmək, yəni baxımından, yəni dəlil gətirdilər. Yəni onlar e, deyəndə ki, niyə bunu edirsən? və onun müqabibindən olmalıdır o, onu etməməlidir. Onu etməməkdən ötürü o, həmən o qədəri öz elədiyi asilə gətirir, dəlil kimi gətirir. Aydın, yəni, Rəbbim istəməsə idi, mən bunu etməzim, yəni deyəm. Və innəmə dəkəruhəm muaridinə bihə liəmrihi dəəfinə bihə lişarəhi. Və onlar e, bu, bunu ona görə gətirirlər ki, zikr edirlər ki, onlar e, Allah Allahusfana əmrini rəd etməklə, O, e, deməli, Allahun əmrinə e, ziddiyyət gətirməklə, Allah Subhanahu ulanın şəriətini ilə inkar elbi yəni dala, yəni qaytarırlar. Kəfe lil zanadqa wal juhal, yəra umru awnahu ittehju bil qadar. Nəzər ki, bəzi zındıqlar və cahillərin etdikləri kimi, əgər onlara bir şey əmr etsən, bir şeydən çəkindirsən, onlar qədərdən ney dəlil yani gətirədir. Hansı ki, bu günümüzdə də var ki, e, deyirlər ki, yani əgər bunu Allah Subhanahu bunu beləli beləlibsə, deməli Allah Subhanahu mənə bunu bunu istəyib. Yəni mən də bunu eləyirəm, bəs niyə görə mənə buna görə yani əziyyət, yani verirsən? E, vəqad ihdaj salq alal umar radiyallahu bil qadar, faqala wa ana aqta yadika bi qada illahi wa qadarihi, yashhadu dalika Həmçində Ömər radiyalarının xalifəli dövründə də, yəni insanlardan biri, deməli, oğulluq eləyir və ə, Ömərin yana tutub onu gətirəndə və deyir ki, Ey Ömər, sən mən, Allahın mənə yazdıq qədərə görə sən mənə yəni cəza verəcəksən. Bu qədərdir Allah mənə yazıb bu əməli və mən də Allahın qədərindən qara çıxmamışam. Ömər aydırdı ki, heç bir maneə yoxdur. Biz də sənin əlvinə Allahın qəza qədəri ilə endi kəsərik. Aydındır. Və eyni zamanda bu belə bir buna uyğun qıssa da eyni zamanda Abbahənifə Rahmatullahındır, yəni dövrün yəni, başlaymış başlanmış hadisədir ki, yəni üç qism insan Abbahənifəyə e, daha doğrusu aralarında söhbət edirlər ki, Biri deyir ki, Allah subhanallah cini oddan yaradıb, necə olur ki, odda necə əzab verir və biri qaydırır ki, Əmən e, Rəbbimi görməmişəm və mən ona da inanmar bilən inanaram. Əgər varamsa, qoy mə onun görünkən iman gətirəm. Və 3-cü qismdə, e, deyir ki, yəni Allah Subhanahu taala e, bizə bir şeyi əmr edibsə, icbar məcbur edibsə, yəni biz felimizdə məcburuq. Allah bizi bu fəili etməyə məcbur edib. Və bizim məcbur etdiyi halda bizə necə o, yəni əzab verir, yəni cəza verir? Və bu məsələ ə, deməli Abu Hanifa Rəhməhullahun yəni nəzərinə, qulağına çatır və Abu Hanif bunları çağırır və bunları dinlədikdən sonra və yerdən torpaq götür və hər hərüsünün üzünə çırpır. Və nəticədə bunlar gedirlər hakimə, yəni şikayət edirlər və qazi Abu Hanifəni çağırır və deyir ki, bəs bunlar sənə şikayətçidirlər. Deyir kimlərdir bunlar? Deyir nə oğlum nə məsələdir? Deyir ki, bu deyir ki, buna torpaq atmısan və məsələ budur. Abu Sən deyirsən ki, insan e, cin, Allah Subhanahu taala cin oddan, yəni odudan əzab verir. Və sən də torpaqda yaramısan. Sənə izdi torpaq əzab verə bilər ki. Yəni sən niyə şikayət edirsən? Əgər əzab vermisə, niyə şikayət edirsən? İkincinci nə deyir ki, sən deyirsən ki, Allah Subhanahu göstərməndir inanım. Sən də şikayət edirsən ki, ağrım var. Ağrını göstər, o da sənə inansın. Və üçüncü nə deyir ki, sən deyirsən ki, Allah Subhanahu biz əməllərimizə məcburuq. Niyə görə bizim məcbur olduğumuz əmələ görə bizə cəza verir? Bu da Allahu səlam məni məczub etmişdi. Sənə gəl şikayət etsin onda mənim əmələmə. Və bu həqiqətən də, yəni Əbu Hüneyfənin, yəni, bu bucür, yəni hikməti, yəni ki, və Ömər radiyullahın qıssası da tamamilə, yəni buna muvafiqdir. Və sonra müəllif e, bu rəhməlla buyurur ki, fa ulime enne muradum وهو من قبل الفعل və bununla da deyir aydın olur ki, yəni onların məqsədi, yəni təkcib etmək idi. Yəni feil baxımından təkcib etmək idi. مين اين له ان الله لم يقدره اطلع على Deyir, hədən o bilir ki, Allah Subhanahu ona bunu təqdirinə yazıb bunu. Amma görə o deyir, yəni qeybə, yəni bu olamışdı, yəni qeybi bilirdi. Yəni o feili etməmişdən qabaq, yəni kimsə bilirdi ki, nə olacaq, olmayacaq. Yox, aydındır və bu baxımdan da feili edib e, qədərin boyuna yəni atmaq lazımdır. Necə ki məşhur hədis var. Məssf etmirəmsə biz keçmiş o hədisi, yəni 40 hədisdən yoxsa keçəcəyik, bəlkə də keçmişik. İbn Abbasın hədisidir ki, e, Peygəmbər ona deyir ki, ey oğlan e, ya ehvədillah yahvədir ki, Allah səni hifz elək, Allah səni səni hifz etsin deyib bilici ilə ki, bütün cinlər, insanlar, bütün məxluqatlar yığsa ki, sənə Bir, yaxşılığı edəsin və Allah Osman sənə yazılığından kənanə inəməzlər. Yaxşılığı edəməzlər. Əgər bir cinlər, insanlar bütün məlum qədər yığışsa ki, sənə bir şər yetirsinlər, Allah Osman sənə yazılığından kənanə inəməzlər şəridəməzdə və deyir ki, qələmlər qalxıb yazılar da nə olub? Yəni qurub. bu onu göstərir ki, bu bəzi hallarda görürsən ki, ə, ən çox cəhəllərdə baş verir. Nəsə yolda bir yol qəzasına yaxın bir hal olan kimi, digər ki, belə etməsəydim, belə olacağıdı, maşını vuracaydı, belə olacağı. Amma unutdur ki, əgər Allah sənə onu yazmırsa, bir tük qədər məsafə qalsan onu vurmayacaqsan. Aydındır. Yəni bu həqiqətən də Allah Subhanahu Taala'nın yəni qədəridir. Aydındır. Amma bu məsələdə isə, yəni müəllif yəni sonunda onu qeyd edir ki, yəni əməli edib qədərin boyuna atmaq olmaz. Yəni sən hardan bilirdin ki, sənə bu yəni yazılıb. Aydındır? E, amma o ki qaldı مالف, مالف موسى عليه السلام وعادم عليه السلام مسألة بوريكي واما احتجاج آدم على موسى فليس فيه الاحتجاج بالقدر على الذنب وإنما احتج آدم بالقدر على المصيبة التي لحقته وذوريته بما فعله ə vədir Adam əleyhissəlam Musa əleyhissəlamın yəni mübahisəsi isə orada Adam əleyhissəlamın yəni qədərdən yəni qədərə söykənməsi, qədərdən yəni dəlil gətirməsi, hansı ki, etdiyi yəni, günaha görə və o həqiqətən də e, qədərə e, günah baxımından deyil, başına gələn o müsibət baxımından, yəni ihticaz eləmişdir ki, eləmişdir ki, hansı o müsibətin də nəticəsində onun və zuriyyətlərinin onun feilindən sonra, yəni başına gələn yəni müsibətlərdir. Düz məali burada Adem Əleyhissalamla, yəni Musa Əleyhissalamın yəni qıssasını gətirmək və o ibn Əbdülə ibn Vəhbin, Əbdülə ibn kitab ə, Qədər kitabında o hədis tamamilə bir neçə yəni ə, formada varid olub. Deməli qıssə də ondan ibarətdir ki, yəni qiyamət günü, yəni Musa əleyhissəlam və Adəm əleyhissəlam, yəni görüşəndə Adəm əleyhissəlam Musa əleyhissəlam Adəm deyir ki, sən bizim həmin atamızsan ki, sənin günahıva görə, sənin günahıva görə Allah subhəna və yoxsa hədisdə Sənin xatava görə gəlib, yəni sənin etdiyi və görə, deyirsən, həmən Adəmsən ki, atamızsan ki, e, sənin elədiyi və görə, xatava görə Allah subhanə bizi yəni, cəhənnətdən indirdi, yəni bu dünyaya indirdi. Onda Adəm ə.s. deyir ki, e, yəni başırı o Musa ə.s. şəhəninə tərif edir, nə sonra deyir ki, yəni e, sən məni, yəni Allah subhanələ məni 40 il əvvəl e, məni yaratmamışan 40 il əvvəl mənə yazdığı e, qədərə görəmə mənə. Yəni, sən bunu mənə məzəmmət eləyirsən və sonunda da belə gəl Peyyəm Əlisələm deyir ki, və Adəm Əlisələm Musa Əlisələmininə deyir, qələbət saldı. Yəni, Musa Əlisələm ona etdiyi etiraca görə Adəm Əlisələm o rəyi deməklə artıq, Peyyəm Əlisələm deyir ki, vəxəlcə Əlisələm Musa deyir, Peyyəm Əlisələm deyir ki, Adəm bu məsələdə e, Musaya, yəni qələbə, yəni çaldı. Yəni, burada isə e, qıssaya tam gətirilmək, bu baxımdan yəni, yadımda olan yəni, üslubun, variantını gətirdim. Və sonra Şeğli İslam Ümtəyəmə Rəhmələ buyuruyor ki, Və səvab ki, qıssada Ədəmə Musa, ənə Musa ləm yəlum Ədəm illə min cəhədil musib əllət asabət hu və duruyətə hu bimə fəalə. Və deyil, həqiqət, səvab bu qıssada odur ki, Adəm ə.səlam, Musa ə.səlam qıssasında haqq səvab budur ki, Musa ə.səlam deyil, e, Adəm ə.səlamı onun, e, deməli, ona görə ona məzəmmət eləyir ki, ona görə onu, yəni, lovm ona ki, ona, yəni, ona e, yəni, bunu ev kimi sayır ki, hansı ki, onun başına gəldi, yəni, onun günahına etdiyi günaha görə deyil, yəni, bu müsibət ki, hansı ki, Adəm ə.səlam o feyli etməklə yanaşıq, O adam ilə ə, ümmətinin zururiyyətinin başına gələn bu müsibətdən, yəni ona, yəni bu etirazı yəni bildirir. Ləli əcli en tərkül əmr muznibun asin. O baxımdan deyil ki, yəni bir əmri tərk edən asib və ya həm yəni günahkardır. Yəni bir var ki, insan o müsibətdən, yəni necə deyirlər, şikayətlərilir, müsubətdən yəni qədərdən dəlil gətirir və bir də var ki, insan e, günahın, əmrin müqabilində yəni bunu niyə etmirsən deyib, əvəzən deyir ki, çünki Allah mənə belə yazıb, deyirəm, aydındır və lihədə qalə limədəxrəçdənə və nəfsəqə minəlcənlə və bu baxımdan Musa a.s. deyir ki, niyə görəsən sən bizi, özü və bizi yəni cənnətdən çıxartdırdın Ləm yəqul lima xaləftə demədi ki sən niyə görə Rəbbinin əmrinə müxalif çıxdın Yəni o bilirdi ki o əmrə müxalif çıxmaq o bu baxımdan bu məsələdən deyil və o adam mələkə onun məsələsi bu müsibətdən idi yəni ki onun etdiyi feilin nəticəsində bu adam və onun zuriyyəti bu müsibətlə yəni qarşılaşdı Ə və vəhaləm yekul lima xalefte l-amr və lima rasi və demedi ki görə əmrə müxalif çıxdı və niyə görə asi olun və nəs məmuruna ində l-masaib əllə tətusibuhum bi af'al innas aw bi ghayrihi bi af bi ghayri qadar və və şühudur rububiyya kəma qala təala ma asaba min musibatin illa bi idnillah və man yu'min billahi yahdi qalbahu Və insanlar da deyir, əmr olunublar ki, Allah Subhanahu onlara e, etdikləri, yəni müsibət, yəni onların başına gələn müsibətlərdə istər öz felləri baxımından, istər başqasının, yəni felləri baxımından öz başına gələn müsibətlərdə onlar qədərə, yəni təslim olmalılar. Yəni, insanlar buna əmr olunublar və buna da Allah Subhanahu Taala-nın yəni şahidliyi, yəni ki, Allah Taala buyurur ki, "Mə əhsəbə min musibətin illə bi-innillah" E, nə müsibət baş veris o, Allahsanın izni ilədir və kim Allah iman gətirərsə, Allahsanın onun qəlbini hidayətə yönəldər. Qalib-i Məsud radiyallahu anhı əu qeyrihu, huvə ərrəculu tusibu əlmusibə fəyələmə ənnəhə min əndilləhi fəyarda və yəslim və İbn Məsud və və ya da başqa bir sahabi deyir ki, bu bir kişi, bu o deməkdir ki, bir kişinin başına bir müsibət gəlir, o bilir ki, bu onu Rəbbinin tərəfindəndir və ondan razı qalır və ona, yəni təslim olur. Yəni o müsibətə razı qalıb ona Allah Subhanahu taalaya, yəni, təslim olur. Və Musa kəna aləm en və Musa kən aləm min en alə zəmbin Qadr əlim ənəhu təbə minhu. Və din Musa ə, daha yaxşı bilirdi ki, o Allah Subhanələrin haqqından, yani o Adem ə.sələmə etdiyi günaha görə heç vaxt onu lovm etməz, yəni onu məzəmmət etməzdi. Baxın, bilirdi ki, çünki Adəm ə.sələm etdiyi əmələ görə nəyini yiyib? Yəni, tövbə edib. Fə Musə aydan qal təbə min zəmini əmiləhu və qəd qalə Musə, Əntə vəliyünə fəxfirlənə və rəhəminə və əntə xeyrul qafirin. Və enizə onun Musə aleyhissalam özü də etdiyi günah əməlindən yəni istifadə edərək buyurmuşdur ki, Ey Rəbbim, Sən bizim ağamızsan və Sən bizi məğfurət et və bizə rəhmət et. Həyətənə Sən rəhmədənlərin, məğfurət edənlərin ən xeyirlisən. Və Ədəm Ələmin bil qadar qələ anə l-mudhnib la mulam alayhi və Adəm daha yaxşı bilirdi ki, yəni ağsil edən, yəni e, günah işlədən insan, zəhm işlədən insan e, civahdən qədərlə ihticaz et qədərə dəlil gətirməz, çünki o buna görə məzəmmət olunur. Fa qeyyə və qad almə anə İblis lə'nəhu Allahü bəsəbə zənbih və huve aydan kana muqaddaran alay. Bə necə ki iblis lə'nətu o özü də öz etdiyi səbəbin ucubatından hansı ki o günah özü də ona qədər idi onun Allah Subhanahu yazdı qədər idi bu baxımdan o yəni lənətlənmişdir o adam qattabe minəzəm və istəğfar fələ ukana lihtecə bil qədər nafian lehu inda rabbi lihtecə lihtecə və ləm yətub və istəğfir və və Musa Adem, da artıq öz etdiyi günaha görə artıq tövbə etmiş və istighfar etmişdir əgər o bilsəydi ki qədərlə dəlil gətirmək Ona fayda verəcək, o nə istifar edərdi, nə də tövbə edərdi. Aydın, yəni qədərə ehtidaz eləyərdir. Yəni, nə tövbə elə, nə də istifar edərdi. Fə bu da onu göstərir ki, yəni, insanlar e, başlarına gələn müsibətlərdə qədərə çökənə bilər. Yəni, insanlar etdiklər, asiliyə görə yox. Məsələn, tutam ki, e, insandı sürücüdür. Və sənişin daşıyır və elə bir hadisə yarandı ki, ya maşından, nəsə bir nasazlıqdan və ya ki, qaranlıqdır, işil yoxdur, yer yağışdır və ilə xələ O da öz normal etdi, yəni sürətin yedir ona icazə verilən məsafədə sürəti qət elir və qafədən bir adam çıxdı qabağına və bunu görmədi və ya da ki, əyləci sıxabilmədi, basamədi, tapdıladı keçdi onu və bu vaxt artıq düz o düz məhkəmədə o bizim yəni qanunlara görə o insan yəni necə deyirlər, mühakimə olunur, cəza verilir, nə ola bilər. Amma şəriət məhkəməsində yəni şəriət qanununa görə o insan mühakimə olunmur. Aytdı o sadəcə diya qanaq gətir çünki o ölüm ondan bilə bilə baş verən ölüm sayılmır. Baxımdan da düz qanunların ən düzgün ən adilliyi, yəni adili, yəni Allah Subhanahu qanunudur ki, məs hər bir şəxs, hər bir vətəndaş, hər bir yəni dövlət əsində Allah Subhanahu taalanın yəni, qoyduğu yəni qanunla, yəni idarə etməlidir. Necə desək, yəni bu cür ə, qanunlarda necə deyirlər, ədalətsizlik yəni, yaranmasın. Aydındır, yəni insandır görsən ki, ə, başına gələn bir qədərdir. Ə, elə bir haldır ki, alınmadı ə yani pulu da yoxdur özünü qurtarmağa. Yəni o qədərlə başına gələn hadisə ilə özü də külfətahi də nə edir? Düşü çöllə Yəni bir dən adamın nəticəsində ola bər həmin adamın nə bilim bəşəm 5-6 dən uşağı var, bəşəm qoca atası var, nə bilim bəşəm nəyi-nəyi var. Və nəticə nə o adam hər şey oldu düşdü çöllərə qaldı nəm türmələri də və yaxar və s. və bu da onu göstərir ki, yəni insanlar e, başına gələn müsibətlərdə, yəni bu məs e, məsələdə məqsəd olunur insanlar başına gələn müsibətlərdə məs e, qədərə deyə bilər ki, yəni, bu Allah Osmanlanın qədəri idi qəssəs aydın amma etdiyi asiliklərdə yox aydındır. Və baxımdan da e, müəllif burada e, bu keçmiş sələflərdən İbn Teymiyədən bu məsələnin aydınlığını gətirməkdə məqsədi budur ki, yəni Adəm əleyhissəlamlar, Musa əleyhissəlamın arasında olan bu e, yəni necə deyirlər, bu e, hivar, yəni dialoq, bu danışıq məhz e, ikisində də e, müsibətə, yəni qədər gətirməkdi. Onlar ikisində gözəl bilirdilər ki, Ə, ən bilənlərin, yəni ən düzgünlü bilidilər ki, çünki onlar ikisi də, yəni Allah Subhanahu Taala'nın yəni elçiləri, peyğəmbərləri idi və onlar ən gözəl bilirdilər ki, məs e, qədəri asiliyyə qarşı qədərdən misal çəkmək olmaz və daha doğrusu ona dəliyyət etirməməz. Və Musa əleyhissalam da Adəm əleyhissalama o məsələn onu etiraz eləmində məqsədi məs Adəm əleyhissalamın günaha görə etdiyi günaha görə deyil, mə, mə onun felinin nəticəsində baş verən müsbəti, yəni ona yəzi deyirlər, yəni məzəmmət edir. Və qala şahrul aqidatət tahawiyya feyin qila fə mətəquluna لو أن və mətəquluna fi liḥdāj Adəm alā Mūsā alayhi salam bil qadar iż qāla lahu ətəlumūni ətəlumūni alā amrin qad katəbə Allāh alayhi qabl an ukhlaq bi 40 āman və Və əqədədə təhaviyyənin şərsi qeyd edir ki, əgər deyilsə ki, ə, siz bəs ona nə deyirsiniz ki, ə, Adəm ə.s. Musa ə.s. mübahisə edən zaman ona qədərdən dəlil gətirdi. O zaman ki, Musa ə.s. ona öz etirazını bildirəndə Adəm ə.s. müqayət edir ki, yəni sən mənə məzəmmət edirsən ki, yəni mən etdiyim bir əmrə görə, bir əmrə görə hansı ki, o ə, əməl, Allah swm məni xəliq etmişən 40 il əvvəl mənə yazdığı, yəni bir əmələ görəsən məni, yəni mərzəmə desən mənə bu da löm edirsən və Peyğam-səm də şahidi edir ki, bu məsələdə Adəm əleyhissalam Musa neydi? Musa üzərində, yəni qələbə saldı. Faqilə nə təlaqqahu bil qabul və sam və taa li sıhhati anr an rasulullah sallallahu əleyhi və bil radd və təkdib li ravihi Və bu zaman deyilir ki, biz bu məsələni e, səhirliyinə görə, yəni Peyğəmbər s.ə. varid olduğuna görə, səhid olduğuna görə e, onu eşitmə və itayət etməklə ona təslim olub, onu qəbul edirik və biz onu e, rabisinə görə isə onu rədd edirik və onu yəni, təqzib etmirik. Necə ki, kəmən fəalət əl-qadəriyyə, necə ki, qədəriyyələn etdikləri kimi. Yəni, əslində, e, əhl-i başqa Daha doğrusu, e, dörd məhzəb var ki, imam e, Abə Hənifə, imam Malik Şafii, Əbə Həməd, yəni bunlar umulikdə, hamısı bir də əhlüsünlə valicəmanın əqdəsini təşkil edir. Yəni, bu alimlərin hamısının etiqat baxımdan rəyləri nə idi? Yəni, bir idi. Yəni, bunlara deyilməyik ki, Abə Hənifənin bu idi, imam Şafii əqdəsi bu idi, Əhməd də bu idi və ya Malik idi. Əqidə səbəbi də əslində bütün 4 məzsəb alimlərin əqidəsinə aid idi, eynidir. Sadəcə o məzsəblər hansı ki, bölünüb və bu məzsəblər sadəcə fiqhi baxımından, yəni məzsəblər, yəni təfriqəsiliyi var, aydındır. Yəni kimsə bunu, yəni bu məsələdə vacib görür, kimsə onu yəni, sünnə görür, yəni bu cür. Yəni fiqhi məsələlərdə yəni fərq var, amma əqidədə bütün məzsəblərin əqidəsi, yəni eynidir. Əhlüsünnə vəl-cəman yəni əqidəsidir. Bəzi e, məhzəb sahibləri var ki, onlar məsəl üçün e, hədisi bəzi ravilərə görə neynəmirlər, yəni qəbul etməyir. Deyilə məsələn, bu ravi fəqih deyildi, o bunu düz başa düşməyib, düz ravat edə bilməz, bilir ki, yox, bu, bu ravi yəni, ağılı isə vaxtı idi, o bu cür yəni, xəyala oxşayan, yəni ə, əsası olmayan rivayət edə bilməz. Yəni, bu cür. Yəni, o raviə ravi əsasən hədsə öküm verilir, aydındır. Və burada da müəllif qeyd edilir ki, yəni, əgər bizə deyilsə ki, ə, Musa ə.səlamla, Adəm ə.səlamla, məsə bu danışına nə deyilsiniz? Ondadır, biz bunu Peyğəmbərdən səhiy rivayet olduğunu, biz bunu qəbul edirik və bunu eşli bitahat edirik. Və bəzi filqələr kimi onun raviəsinə yorunə eləmirik, inkar etmirik. ولا بتأويلات الباردة ولا تلك başka yani səhih olmayan təəvvüllərə görə biz onu rəd etmirik. Bə'l əs ədəm ləm bil qadar, bil qadar sahih ən Adam lam ihtiyac bil qədər və bil qada vəl qədər al-zam. Və səhih budur ki, Adem (s.ə.) burada, yani qəza və qədərdən etdiyi günaha görə dəlil gətirməmişdir, qədərə söykənməmişdir. Wa huwa kana alim bi rabbihi və dhanbihi. V ud'uz rabbini və öz etdiyi günahı çox gözəl yani bilirdi bəli ahadun bih min almu'minina la yahtaju bilqadr fe'innahu batil va hemcin onun e, zuriyyetlerinden olanlar mu'minler de yenə qədərdən E, dəlil gətirmirlər, etdiyi asiləri öyə qədəri, yəni dəlil gətirmirlər. Fə bu həyətəndə batildir. Və Musa a.s. kən ələmi bi əbihi və bi zəmbihi minən Yalum Ədəm a.s. alə zəmin qattəbə minuhu. Və e, Musa a.s. daha gözəl bilirdi ki, öz atasını etdiyi günaha görə hansı ki, o günahadan o tövbə etmiş ona görə onu, yəni məzəmət etmirdi. Və təbə Allahu aleyhi, və əştəbəhu, və hədəhu. Və eyni zamanda Adəm ə.sələm tövbə etdikdən sonra Allah əsbəntələ onu tövbəsini qəbul etdi və onu hidaat verdi, onu düz yola yönəldi. Və innə mən vəqə əlləvm ələl musib əllədi axrəcət əvlədəhu minəlcənə. Və deyil, burada deyil, qədər ehticət etmək o, müsibətə görə idi. Hanson, müsibətin nəticəsində Allah subhantala onu və onun övladlarını cənnətdən yəni çıxartdı. Və həddəc Ədəm ə.sələm bil qadər ələl musibə, lə ələl xatiyyə. Və bu zaman Ədəm ə.sələm qədərə, söhkəndiyi qədərdən ehticət etdiyi halda o, bu müsibətə, ə dəlil ə, dəlil gətirib yəni müsibətə görə qədərə söykənmişdir nəinki öz yəni xatasına görə yəni etdiyi xətaya görə deyil məhz müsibətə görə yəni qədərə söykənmişdir fa innal qədər yuhtaj bi' indal muhsib la indal Vədir qədərdə, həyətən də müsibətlərdə ehticat gətirmək lazımdır. Nəinki, yəni eyiblərdə, yəni xatalarda və nöqsanlarda. Və burada da müəllif e, həfizahullah qeyd bu sələfin bu sözünü, bu cümlələri nəql etməkdə yəni məqsəd odur ki, yəni əhlüsünlə etiqadı budur ki, yəni insan müsibətlərdə Yəni, qeyd etdiyimiz kimi, e, müsibətlərdə, bəlalarda yəni, qədərə yəni, söhkənlə bilər, nə getdikləri xatalar və ya da yəni, günahlara görə. Və ya da ki, məsələn, misal kimi demək olar ki, əgər, məsəl üçün, e, birinən, e, məsəl üçün, həqiqtən də yəni, alimlərin yəni, dünyadan kösməsi, yəni, böyük bir, yəni, bəladır, böyük bir müsibətdir, yəni, İslam ümməti üçün və e, bizim də e, bu e, əsrdə, yəni, daha doğrusu, Keçən əsrin yəni, sonlarında İslam ümmətində də yəni, bir böyük müsibət baş Hansı ki, üç sinə böyük alimlər, yəni arxalarınca, yəni bir minarxanın dünyadan köçdü. Bunlar Şeyx Alban, İbn Baz və Useymi, yəni rəhmədullah. Bu həqiqətən də düz bundan sonra bir neçə gənc alimlər də yəni dünyadan köçdü, amma bu üçünün albadə köçməsi baxmayaraq ki, bu həqiqətən də mövzular üzbərzə üstüstə düşür ki, bu həqiqətən də qədər idi, Allahın qədəriydi və eyni zamanda bu İslam ümməti üçün Böyük bir müsibət idi, yəni o cür, yəni e, bu, həmən dövrümüz üçün, yəni müsəlmanlar üçün onlar e, yüksək bir günəş, ay idilar ki, hansı ki onlar işıq saçırdılar və o dövrlə də siz baxsaq, görsək, bu boyda böyük təfrikəçilik yox idi, yəni bu boyda böyük ixtilaf yox idi. Yəni o üç dənə böyük, yəni əl çatmaz bir zirvəyə çatan, yəni alimlər, Şəx Albani, Rəhmə Allah, İbn Baz Rəhmə Allahım və Useynin Rəhmanlı həqiqətən də, yəni elə bir yəni alimlər idi ki, yəni onlar həqiqətən də bu ümmətə <hətləcədə> və düzünə Allah Pəyğəmbəri və səlləm